Кара повинна бути несправедливою, в цьому смисл права. Він може, бо ви завжди погодитесь на часткове самовбивство, аби лише в солодких словах розтануло людяне відчуття голоду перед сном, що лякає людоїдством з пустого холодильника. По гречки в руки, і ви вже чвалаєте поперед плуга. Десь поміж писаних знаків ворухнеться німе застереження – «Не судіть, не судимі!» Та в грудях пульсує скипень червоний – «Любов» – це колір вини. Люди й речі темніші за мій присмерковий смуток, і все ж лише між них пробиваються шпаринки світлої радості. Якось одна пані, що при народженні заслужила церебральний параліч, звірилась, що перед нею вперше махнув крилом ангел, коли їй вчасно вдалося відкрити унітаз. Моїм ногам в багатоденних зусиллях інколи вдається пройти крізь шкарпетки.